2.1.8. Vederea ca naștere pentru veșnicie. Cum pentru un creștin ortodox viața de acum e o pregătire continuă pentru adevărata noastră viață, pentru viața veșnică, pentru cea veșnică. Teologia extatică a Sfântului Saxilu este de un realism zdrobitor pentru că propune extazul ca pe cea mai autentică și adâncă experiență duhovnicească. Părintele nostru vorbește despre... Vederea Lui Dumnezeu ca despre întreaga noastră în veșnicie, ca despre nașterea noastră pentru împărăția Lui Dumnezeu. Pornind de la adevărul indubitabil că nevoința este Maica Sfințenii, Isaac spune că prin curăție și sfințirea inimii, Dumnezeu ne va umbri în suflet norul slavei Lui și ne va străduci lumina măririi Lui înăuntru inimii. Trecerea în răpiri și la lucruri minunate sau vederea tainelor lui Dumnezeu este pentru cei care și-au curățit mintea. Împărăția lui Dumnezeu accentuează Isac, este gustată numai prin har și pe a o dobândim prin curăție și nu prin învățătură. Rugăciunea e desemnată de Sfântul Isaac drept cadrul în care se produce răpirea minții. Tocmai de aceea, extazul nu trebuie numit rugăciune duhovnicească, ce mod rugăciunii curate trimis prin Sfântul Duh. În momentul vederii, puterii sufletului sunt deprisos lucrării duhovnicești, pentru că sufletul se face. Asemenea, Dumnezeirii prin unirea înțeleasă și se luminează de raza luminicele înalte în mișcările Lui. Vederea Lui Dumnezeu este o intrare în veșnicie și în veșnicie rugăciunea încetează că Sfinții în cu viitor nu se roagă cu rugăciune, mintea lor fiind înnecată, inundată de Duhul, ci se sălăjuiesc prin răpire în slava care îi veselește pe ei. Însă intrarea în veșnicie prin răpirea ecstatică nu este o acțiune umană, ci o luare, ridicarea noastră de către Duhul. Că spune Sfântul Isaac, când conducerea noastră o ia Duhul, libertatea e luată firii umane și atunci e condusă de cărmuirea lui și nu mai conduce ea. Sfântul Duh ne ridică la vedere, Duhul este cel care descoperă tainele celor smeriți la suflet, cel care ne dă să ne veserim de frumusețea luminii dumnezești și care ne luminează mintea cu raza luminii lui Haru, este Maica de a tuturor și El ne naște tainic în suflet un chip dumnezești potrivit cu lumina veacului viitor. Sfântul Isaac insistă asupra faptului că smerenia, liniștea și iubirea sunt bogățile interioare, care ne fac proprii vederi, Dumnezești, și că vederea produce în noi chipul omului în Dumnezeit a moștenitorului împărăției. În cuvântul al, al 12-lea, El ne spune că vederile vin în liniște. Dacă suntem odnodigna păcii, mintea trece la vederea tainelor, căci atunci Duhul începe să-i descopere celor cerești și e, cele cerești, și Dumnezeu se srajuiește în El și produce în El în omul duhovnicesc, rodul Duhului, a Duhului Sfânt, și prin aceasta firea cea mai dinăuntru simte că primește schimbarea viitoare în înnoirea tuturor într-un chip acoperit și ca înghițitură. Vedem pe Dumnezeu încă din viața aceasta, dar vederea lui Dumnezeu de acum este incomparabilă cu vederea esatologică a lui Dumnezeu. Și spune aici Sfântul Isaac, <coughs> în cu cel de acum Dumnezeu și arată fața lui dar nu cum este căci oricât se înalță drepții în vederea lui, primesc chipul lui privesc chipul lui ca în oglindă dar acolo în veșnicie văd arătarea adevărului dar liniștea, liniștirea nu e fără smerenie smerenia adă să vedem în noi slava lui Dumnezeu că spune Isaac unde odrăzrește smerenia acolo izvorăște slava lui Dumnezeu. <coughs> Smerenia ne simplifică, ne dă să ne purăm de rezidurile, gânduril rezidurile gândurilor multiple și dezordonate și să trăim adevărata slavă, cinstea minții, desemnată de Isaac drept Vederea adevărată a lui Dumnezeu. Numai că mintea și tot trupul nostru este scaldată, în Lumina Divină, înțelegem adevărata vocația minții. Vederea lui Dumnezeu, împărtăcirea neîncetată de slava cea necuprinsă și de mărirea firii Lui. Relația dintre iubirea pentru Dumnezeu și cunoașterea Lui este și ea magistral expusă de către Părintele nostru. De nu cunoști pe Dumnezeu nu se poate mișca în tine dragostea Lui și nu poți iubi pe Dumnezeu de nu-L vezi pe El, iar vederea lui Dumnezeu vine prin cunoașterea Lui căci nu premerge vederea Lui cunoașterii Lui, adică nu avem cunoaștere înainte de vederea Dumnezească. Un citat de la Sfântul Isaac: Cunoașterea Lui Dumnezeu stârnește dragostea pentru Dumnezeu în ființa noastră, iar vederea Lui Dumnezeu naște în noi adevărata iubire pentru El. Vederea Lui Dumnezeu este experiența absolută a vieții duhovnicești care ne certifică realitatea Lui Dumnezeu și care ne umple de ardoarea duhovnicească a dragostei pentru El. Isaac nu distinge numai între iubirea din credință și iubirea din vedere, ci și între cunoașterea din credință și cunoașterea din prin vedere Dumnezească. Cunoașterea extatică spune preasfinția sa, pentru Sfântul Isaac a fost episcop al Ninivei, naște o altă credință care nu e potrivnică cele din tăi, ci întărește credința aceea inițială. Credința post extatică adică ce... Stare de credință avem noi după vederea extatică, este credința prin vedere care dă siguranță absolută și certifică interior credința prin auzire, cea, care, cea pe care o ne oprimim în biserică prin propovăduirea zlușitorilor biserici, Conform exprimării Pauline, Roman 10 cu 17. Numai când vedem slava lui Dumnezeu, intuim imensitatea copreșitoare a bogăției și a adevărului Dumnezeu ca credinte noastră. Simplitatea curăției însă este aceea care poate simți cunoștința Duhului, Duhul cu mare, adică cunoștința Duhului Sfânt. Vehemența Sfântului Isa Isaac în această problemă a receptării reale a vieții dovnicești și pe deplin dovnicească și tradițională. El spune că această Cunoaștere duhovnicească nu poate fi cuprinsă de cei care se străduiesc <coughs> să înainteze în cunoașterea sufletească. Cunoașterea duhovnicească constă în a simți desfătarea vieții veacului acelui viitor. Iată ce înseamnă spiritualitate. Înseamnă experiență duhovnicească, experiența Harului. Și nu în multiplicitatea de idei, gânduri și observații pe care o propun oamenii de cultură, filosofii, criticii literari sau literaliștii critici ai Scripturii, cei care consideră că Scriptura trebuie înțeleasă așa, după litera ei. Ce spune, ce se poate înțelege literal, cam asta este. Însă Sfântul Isar ne îndeamnă să părăsim multele idei, multele idei în relația cu Dumnezeu și în ceea ce privește e, credința noastră, adică diversitatea de idei care nu ne duce la simplitatea e, credinței aceea care are <coughs> idei puține, dar viguroase, pentru că ideile puține sunt din certitudini, nu din multele cunoașterii scriptice ale cărților, pentru că cunoașterea aceasta, vedea că nu poate cunoaște altceva afară de idei, cunoașterea sufletească, cunoașterea intelectuală. Cum o, cum, o, cum o denumim noi în, în mod curent. Deci cunoașterea sufletească aceasta cultură, știința, nu poate cunoaște altceva afară de idei. Idei, de aceea există e, o istorie a ideilor, un mod de a gândi ideile și apartenența lor la anumite curente filosofice, literare <coughs> și care sunt nuanțele anumitor idei, ce cred anumiți oameni în marea istorie despre suflet, Dumnezeu, viață, existență, iubire și oameni parte. Ea nu poate cunoaște, deci cunoaștea sufletească, asta filosofică, intelectuală, nu poate cunoaște ceea ce se primește în simplitatea cugetării, adică lumina lui Dumnezeu. În locul de mantelării ignosologice ale diferitelor concepții și a unei sterile lupte cu lucrurile ușoare ale lumii noastre, Sfântul Isac ne la iubirea lui Dumnezeu, care atunci când vine în cineva fără măsură iubirea lui Dumnezeu, face acel suflet să-și din sine, să devină extatic, pentru că sunt Duh se mișcă noi după măsura fiecăruia, măsura duhovnicească a fiecăruia, și în împărăția lui Dumnezeu fiecare se veselește înăuntru său, după harul dar lui, după măsura lui, dar una este vederea cea dinăuntru a tuturor și una le este bucuria. Vederea slavei înseamnă învierea cea gândită, experiată mentală, învierii sufletului. Vederea Dumnezească trezește simțurile interioare la o lucrare a Duhului după o rânduială, proprie stării de nemurire și de nestricăciune și se arată și se descopere din cele din lăuntru sufletul închip material deodată și pe neașteptate. Dacă în ultima citație autorul ne vorbește despre un extaz fulgerător, în cuvântul al 85-lea ne arată cum este extazul celui desăvârșit și aici un citat de la Sfântul Isac, mișcările sufletești se împărtășesc de lucrarea Sfântului Duh prin curăția lor de plină, dar numai unul dintre zeci de mii de oameni se învrenicește de ea că este o taina stării vieții viitoare adică starea de mai multe ore, de mai multe zile <coughs> în Zrava dumnezească aceasta este starea celor desăvârșiți. Nici Isaac II nu este în afara exploatării teologiei Slavei. Isaac 2 fiind, de fapt, ediția pe care părintele diacon, părintele profesor și diacon Ioan Iică Junior a editat-o la editora sa de Isis. Nici Isaac 2 nu este în afara exploatării teologiei slavii. În 1.42 Isaac vorbește de vedere ca despre unirea domnicească cu Dumnezeu care întrece toate. Vederea ne aduce în pentru că atunci vedem slava lui și cunoaștem tainele sale ale lui Dumnezeu. Însă observăm aici că Sfântul Isaac pune vederea în relația directă, în relația directă cu contemplarea, pentru că darul vederii Dumnezeu e împlinirea contemplării. În <coughs> 3.89, vorbim despre rezultatele concrete ale ascezei, Sagne arată că asceza adevărată este calea spre vedere. Omorirea duhovnicească înseamnă că mintea s-a înălțat la vederea celor negrăite și Dumnezești prin lucrarea Duhului. Această vedere este arvuna împărăției pe care o simțim înăuntru simțurilor noastre duhovnicești. Evidența vederii este de ordin interior, însă vederea e dumnezeiască, iar realitățile văzute nu sunt subiective, ci reale. Sfântul Isaac spune că prin lumina Duhului, când ajungem să stăm numai în lumină, vedem în același timp frumusețea și a tuturor sfinților de pe pământ, fiindcă El este lumina tuturor celor duhovnicești, a în înduhovnicite. Autorul ne spune că văzătorii luminii știu să distingă între vederile primite prin intermediul îngelor și între cele primite fără intermediari. Descoperirile extatice au rolul de a ne pregăti pentru veșnicie, dar nu strălucesc în noastre razele cunoașterii dacă nu ne dezrobim de gândurile pătimași. Sfântul Isaac spune și mai mult, descoperirile îngerești nu ne pot simți sufletele ce le pot apropia doar de curăția de patim căci nu asemenea descoperirii de la curăție, ci numai cele ce au loc în minte, adică face o distinție între vederile de îngeri sau de sfinți ale sfinților și vederile extatice, vederile extatice nemijlocite ale slaverii Dumnezeu sunt cele care au loc în minte și acelea ne curățesc cu adevărat sufletul. Numai lumina revărsată în noi fără intermediar de către Dumnezeu e aceea care ne sfințește integral. Dacă în Isac 1 se vorbea despre distinția netă dintr-o mâncătă și sufletesc, în Isac 2 avem parte în noi omilii găsite recent, avem parte în discuție asupra simptomatologiei trecerii de la starea sufletască, la cea domnicească. Cei care au atins desăvârșirea în a sufletască, dar nu a intrat încă în viețirea domnicească, totuși ceva din ea a început să se miște în ei. Extazul amprentează -o solid decisiv palatul minții noastre. După vederea lui Dumnezeu nu mai se mod fundamentale aceiași. Înviem cu sufletul, cunoaștem împărăția lui Dumnezeu și înțelegem că nu putem înțelege niciodată măreția lui Dumnezeu și că niciodată nu putem fi atât de sfinți pe cât ne cere lumina lui Dumnezeu să fim. În Isaac 3, tot tradusă de Părintele Ica Junior, se revine asupra primirii harului în inima, lucrarea dumnezeiască, precizează Sfântul Isaac se întipărește în cel care vede lumina. Sfântul Isaac ne vorbește aici ca un îndrăgosti de plin de Dumnezeu. Vederea lui nevăzută mă îmbată și zlava sa mă aruncă unui mire. Tainele lui mă stârnesc, iubirea sa mă umple de uimire. De fapt, despre vederea lui Dumnezeu vorbind, vorbind adevăratul sens al simțirii mai degrabă poetic, dosologic decât în proză. Iubirea pentru el și copleștirea noastră de câte minunile luminii dumnezești ne fac să fim bez de atâta frumusețe și sfințenie. <coughs> După cum am văzut, Sfântul Isaac Siru, episcopul cetății Ninive, este un văzător al luminii și un vorbitor extraordinar despre efectele Dumnezești pe care le are noi vederea lui Dumnezeu, un vorbitor din experiență. El vede despre Dumnezeu, ca pe niște aclimatizările noastre cu veșnicia Ieșite din solul liniștirii și al dragostei arzătoare, vigerioase pentru Dumnezeu. Vederea este învierea sufletului, este arvuna mântuirii și inițierea procesului interior a nașterii pentru împărăților Dumnezeu. Evidențierea de către Sfântul Isaca cunoașterii dumnicești ca singura normativă pentru viața duhovnicească, atenționează peste veacuri, asupra pericolului demonic al tutelării teologiei de către cultură sau exegeze teologice partenice numai omul domnicesc poate interpreta Scriptura și părinții pentru că prin harul său a făcut inima noastră oarbă să înțeleagă ceva din contemplarea Scripturilor și din învățătura marilor părinți. Și am ajuns la pagina 159 pentru a discuta despre teologia mistică a Sfântului Maxim Mărturisitorul. nou Unificarea interioară prin lumină Soterologia apare la Sfântul <coughs> Maxim Mărturisitorul nu ca o teologie speculativă ce derivă din resorturile divino-umane ale restaurării umanității ci ca o experiere duhovnicească a Harului care ne unifică interior. Părintele nostru vede unitatea interioară a persoanei drept mărturia cea mai sigură. Mărturia totală a sinergismului divin uman al mântuirii. În ambigoa 66, Ambigua, una dintre cărțile sale, locuri grele din scriptură comentate de Sfântul Maxim, dar la Sfântul Dionis al la Sfântul Grigorie de Nazians, și 66 este capitolul. În Ambigua 66, Avram, trăitor al Vedelor Dumnezei, prezentat de Maxim, ca patriarhul ce primise harul în Dumnezeirii, Tis. Seos Haris, care alături de credință i-a adus rațiunea despre unime, adică experiența unității interioare. Harul și credința îl unifică pe Avram și el devine uniform, enoidis, mai degrabă unul din multe, că se unise în întregime închimăresc singur cu Dumnezeu, nemai purtând deloc nici o a vreunei cunoștințe despre altceva din cele împrăștiate din ton schedaston. Unificarea interioară de care vorbim o consecință directă a vederii slavei Dumnezei și nu o consecință a efortului ascetic fără urmări extatici. Unirea cu Dumnezeu singur însemn, înseamnă pentru maxim vederea slavei divine, iar unificarea interioară a omului se produce în mod extatic și se păstrează prin rămânerea harului dumnezeirii. Vederea extatică unifică sufletul și trupul nostru, dar în același timp unifică și eforturile noastre pentru sfințenie. Trebuie să accentuăm accentuăm faptul că Maxim folosește adesea expresia unirii singulare cu Dumnezeu pentru a desemna vederea Nu Numai contemplativii se pot uni cu Dumnezeu, spune el, înstrăinându-se de cele temporale. Unirea cu Dumnezeu ca vederea slavei înseamnă, pentru Sfântul Maxim, ieșirea cu totul din cele legate de timp și spațiu. Comentând Matei 7,6, el vede în cele sfinte care nu trebuie aruncate în fața porcilor, mintea noastră sfințită de acea răsfrângere a slavei tias, apiconism, doxis, trăite ecstatic. <coughs> Aceasta înseamnă, de fapt, fericirea sfinților, accentuează autorul nostru, pentru că aceștia s-au făcut pe ei înșiși, după har, chipuri văzute și strălucitoare ale slavei negreite. tu, che perifanus doxis, a marelui dar a lui Dumnezeu. Ontologia plină de har înseamnă adevărata discuție despre soterologie. Pentru maxim, mântuirea înseamnă îndumezierea omului pe măsura puterii sale duomnicești. Pasajul următor aceste afirmația pe care tocmai am făcut-o. Dumnezeu se împărdeșește întreg tuturor și vine în suflet ca suflet un trup, iar prin mijlocerea sufletului în trup cu numai el știe. Teos olos olis metehomenos, Ke psihis tropon prosomais ti psihi che dia mesi prosoma ginomenos os idin ontos. După cum numai El știe, numai El cunoaște. Deci, de, de Dumnezeu vine în Suflet, ca Sufletul un trup, într-un mod foarte intim, într-un mod Dumnezeesc, dumneze iar prin mijlocirea Sufletului, harului Dumnezeu se împrăște și în trup după cum numai El știe. Deci, vedere extatică, umplerea Sufletului de har și apoi umplerea. Harului, la trupului de har pentru că Dumnezeu harul, sufletul, trupul curge harul lui Dumnezeu prin vedere static, în întreaga noastră ființă. Deci întreaga ființă se umple de har pentru că întreaga ființă se îndumnezește. Prin aceasta sufletul primește neschimbabilitatea sau în limba greacă este atrepsian. Atrepsian, neschimbabilitatea. Iar trupul nemurirea, atanasian, de unde atanasie, este cel nemuritor, cel care este plin de nemurire atanasie. Și întregul om se îndumnezește, olos antropos teoti, teoti, teoti, Dumnezeire antropos, om. Prin lucrarea dumnezeitoarea harului celui ce s-a întrupat, al lui Hristos, Rămânând întreg om după suflet și trup, din cauza firii, dia tin fi și făcându-se întreg Dumnezeu după suflet și trup, din pricina harului, dia tin harin, și a strălucirii Dumnezeu și a fericitei Zravei, dia antis, makarias, doxis lamprotita, ce o are de pe urma lui, strălucire decât, decât care nu se poate cu alta mai mare și mai înaltă. Venirea lui Dumnezeu în noi este, bineînțeles, o venire energetică, o penetrare a noastră de către har. Însă aici Harul se văzut de cât maxim ca o consecință concretă și imediată a extazului, el intră în suflet și prin sufletul în trup, din sufletul stabilitate în ceea ce privește alegerile sale, stabilitate în ceea ce privește e, rămânerea lui în bine, iar trupului nemurirea în Dumnezeirea. Prin vederea extatică, Dumnezeu ni se împărtășește în mod deplin. plin. În Dumnezeu noastră este consecința directă a vederii slavei Divine, pentru că slava lui Dumnezeu este aceea care ne umple de sfințenie, deși trupul și sufletul nostru rămân neschimbate în, în definiția creaturalității lor. Ne îndumnezeim fără să ieșim din cadrul umanității noastre. În Dumnezeu este pentru maxim realitatea divină-umană. Care își are fundamentul păstrării identității ontologice a Ființei umane, dar care ființă se deschide cu totul vederii Slavei Dumnezești și este transfigurată în mod integral de către Har. Unirea lui Dumnezeu cu Dumnezei, adică cu oamenii înduhovniciști cu Sfinții, cu înduhovniciști cu sfinții reprezintă, de fapt, în Dumnezeirea oamenilor. În Dumnezeirea este o realitate harică, pentru că Dumnezeu le dă tot ce e al său, spune Sfântul Maxim, topan Ia, tu în această unire cu el, adică le dă tot harul său, Dumnezeu oamenilor, în vedere extatică. Din cele trei numiri ale unirii cu Dumnezeu, sau ale vederii extatice plăcere, pătimire și bucurie, după o prezentare succinta lor, Sfântul Maxim conchide că bucuria este cea mai bună numire a extazului. De aceea Sfânta Scriptură de Dumnezeu inspirată și părinții noștri ce sunt o maxim, înțelepți în tainele dumnezeiești, adânc cunoscători ai tainelor dumnezeiești, a intimității cu Dumnezeu, au spus întotdeauna că bucurie, tinharan, haran, e numele ce indică adevărul viitor, adică adevărul vieții vești, ce vom trăi noi în Împărățile lui Dumnezeu. Vom sta în bucuria slavei sale, în bucuria comunicului cu Dumnezeu, a vederii lui Dumnezeu. Dar bucuria înseamnă continuă o mișcare înspre Dumnezeu, fără ca cei sfinți să iasă din neclintirea din stabilitatea pe care iau o au Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu potențează la infinit dorința de a ne împărtăși de slava lui Dumnezeu. Vederea slavei nu produce plictiseală, maraz, ci din potrivă. Este o descoperire a noi și noi înțelegeri și dorințe dumnezeiești de sfințenie. Unificarea omului, ca urmare a vederii slavei divine, nu este însă o noutate absolută în ontologia noastră, ci e mai degrabă o recuperare a condiției origina originare a umanității. Omul paradisiac trebuia să tindă cu tărie și îndoată puterea spre Dumnezeu spre cunoașterea lui și să se îndumnezească prin asemănarea asemânare, prin cu Dumnezeu. Prin har. Adam nu avea nimic așezat între Dumnezeu și sine, pentru că era lipsit de contemplația și de cunoștința diversă a firii. disperi fisin piichilis, pardon, pikilis teoricas che gnoseos, era, nu avea e, multitudinea de gânduri pe care o avem noi acum, unde trei contradictorii, să bat cap în cap, ce avea contemplarea, vederea lui Dumnezeu, adică Simplitatea, unitatea minții care privea numai spre Dumnezeu, nu se gândea la 30 de lucruri odată. Noi nu facem prin Dumnezeu decât să ajungem la ceea ce avea Adam la început, adică de, de pria simplă a virtuții și a cunoștinței unitare, simple și păstrătoare a celor de după Dumnezeu. Ar fi cunoscut teologia unificării de la 106-106a face din maxim un din păstrător al tradiției mistice, dar și un splendid almăcitor al ei. Ideea fundamentală a teologiei unificării, ontologiei umane, este aceea când în Dumnezeirea noastră se consejită a unirii armonioase a extremelor realizată în persoanelor Hristos. Fără a intra în detaliile ei, redăm însăși rezumatul făcut de Sfântul Maxim vis-a-vis -vis de cele cinci consecințe ale restaurării firinoase în persoanul Hristos, pe care le trăim în îndumnezeirea noastră. Și citatul este extins și e următorul. Mai întâi ne-a unit pe noi, cu noi înșine, în sine, luând Hristos, firea noastră și unind-o în mod, în mod neconfundat, în mod păstrându-se umanitatea în interiorul persoanei sale, deci unindu-ne pe noi, cu noi înșine, în sine, în persoana sa, prin înlăturarea deosebirii de bărbați și femei, dintre bărbați și femei, și în loc de bărbați și femei, în care mai ales modul deosebirii, ne-a arătat numai oameni, adică ne-a dăruit tuturor, tuturor accesul la mântuire, fără departajarea bărbați-femeie. Nu contează dacă ești bărbat sau femeie, cu toții ne putem mântui în Hristos. Asta este prima... Problemă a teologiei unificării, că el în sine a unificat pe toți, cu, cu, pe toți în parte și o să observăm ce magistral este și ce concis vorbește Sfântul Maxim despre acest lucru. În sens propriu și adevărat, ne-a arătat numai oameni în sens propriu și adevărat, modelați cu totul după el și purtând nevătămași cu totul ne-ntina chipului, ne-a atins în niciun mod de vreo a stricăciunii Ton, Ftoras, stricăciune. Și împreună cu noi, și pentru noi, am brățișat cele de la mijloc, ca părțile lui, toată creația de la mijloc, umanitatea, și a unit în jurul lui, între ele, în chipii insolubil, Raiul și lumea locuită. Paradison, che Icumenin, lumea locuită, de unde vine Icumen, de unde vine ecumenism. Discuția despre toți care au nevoie de Dumnezeu, că toată umanitatea are nevoie de Dumnezeu. Trebuie să fim în unire. Cerul și pământul, uranon, cheghin, cele sensibile și cele inteligibile, este tachenoita, ca unul ce avea simțire, suflet și minte ca noi. Căci însușindu-și prin fiecare în acestea ca prin niște părți, extremitatea rudită cu fiecare, în modul amintit, are capitulat, aduna pe toate într întru sine, pentru că el este Cel care a făcut pace și ne-a adus pe toți toată umanitatea, pe îngeri și pe oameni, pe și pe femei, cerul și pământul, cele gândite cu cele simțite, ne-l-a ne adus la unire întru sine și între noi, pentru că El și-a însușit umanitatea și s-a făcut asemenea nouă om, adică fără afară de păcat. În prin Har, spune cu alte cuvinte, Maxim, înseamnă sfințirea firii noastre, unirea sfedrului cu trupul, penetrarea noastră de Har și comunia cu sfinții și îngerii. Întreaga noastră umanitate experiază unirea cu Dumnezeu și comunia cu membrii împărării Dumnezeu, pentru că nimic din noi nu a fost scos afară de la în în Hristos. În ambiguu A119, ce în Dumnezeu sunt aceia care, după ce le-a bădat toată întinăciunea patrimilor și am pătrimit materiale de pe ochii minții, tono, eron, omaton au putut primi din toate raza cunoștinței, căci cu ajutorul acesteia retregându-și mintea din cele multe prin rațiunea simplă și unitară to eficton, che enoidi logo pe cât de cu putință au îmbrățișat toată știința lucrurilor printr-o înțelegere simplă, apli pli Vedem de aici că adevărata cunoaștere duncească nu înseamnă o multitudine de gânduri teologici, ce din rezultatul voluntar al unei minți simple și unitare care explică anumite realități dumnezești pe măsură ce dorește să le detalieze. Vederea statică nu produce cunoaștere discursivă, ci o unificare a puterului sfedești într-o singură percepere interioară a Harului Dumnezeesc maxim pune accentul pe ochii minții și nu pe ochii inimii ca Augustin pentru a prezenta mintea drevăzătoare de Dumnezeu. Însă este indiscutabil faptul că nu există nicio greșeală în exprimări celor doi mari în părinți, pentru că ambele exprimări caracterizează aceeași realitate extatică. Mintea nu este separată de inimă în extaz, ci din potrivă ambele, ambele percep măreția slavii dumnezeiești, împreună cu întregul trup al omului. Comentând evenimentul schimbării la față, Maxim spune că lumina divină ne procură cunoștința celor de după el și din jurul lui. Titon, Metafton, afton. Aceasta este o cunoaștere a celor inteligibile, Ton, Noiton. În capitolul al 77, la Părintele nostru, vorbește de un final al mișcării noastre infinite infinitate de jurul lui Dumnezeu, Teon, apirian, în care toate cele ce se mișcă vor primi o dignă, căci în jurul lui Dumnezeu, dar nu Dumnezeu însuși este infinitatea, e apiria, întrucât El e neasemănat mai sus și de aceasta, de infinitate. Discuția despre vedere ne amintește maxim, ține de distința între ființa și slava lui Dumnezeu ființa lui Dumnezeu este supra-negrăită și supra-necunoscută și infinit mai presus de toată infinitatea, ne lăsând celor de după ea nici urma cea mai subțire de cuprindere și ne dând vreunea din existență nicio idee de cum sau în ce măsură este tot ea și unime și treime. Căci nu poate fi necreatul cuprins de creatură nici infinitul înțeles de cele mărginite. Însă, deși nu cunoaștem ființele Lui Dumnezeu, El se face cunoscut celor ce văd din cele din jurul ființei. Ecton, periton, usian, din jurul ființei sale. Vederea zravei continuă maxim, nici aceasta nu ne spune ce este Dumnezeu, ci ne indică ceea ce nu este El. Dar mișcarea în jurul Lui Dumnezeu este mișcarea naturală, primordială a omului, este starea din care trebuia să nu cădem prin păcat. Vederea dumnezească este promotarea unității firii umane dar ea cere deprinderea integrală, o locliron a vieții sfinte. Viața dovnicească, viața Har este cea prin care ne susțin simplitatea dumnezească. Nu e de ajuns numai o singură vedere statică pentru a ne sfinții, ce viața noastră să fie prin vedere dumnezești, adică de rămânerea unitatea simplă a ființei noastre în unirea cu Dumnezeu cel simplu. Sfântul Maxim teoretizează extrem de practic vederea lui Dumnezeu, după cum am văzut, arătând modul în care ființa umană se împlinește moral prin extaz. În Dumnezeirea firinoase nu este o stare tranzitorie, pasageră, ci o stabilitate interioară prin care ne mișcăm în cele din jurul lui Dumnezeu și ne găsim odihna într-o continuă pătimire și bucurie de cele dumnezeiești. Explicând urmările extazului ca unificare interioară a omului care i-a de iubirea dumnezească unitatea cu Dumnezeu, Sfântul Maxim evidențiază soteriologia ca urmarea în Dumnezeirea firinoase în Hristos, dar și ca umplerea noastră de slava cerească prin îndumnezeirea de plină a firii umane nostru. și am încheiat și pagina 164 în acest podcast pentru ca în pasajul următor al cărții să vorbim despre teologia Sfântului Ioan Damaschin în ceea ce privește lumină, lumina, vederei luminii și îndumnezeirea. Vă mulțumesc frumos pentru atenția dumneavoastră și Dumnezeu să ne întărească pe toți întru vederea, cunoașterea, simțirea și desăvârșirea sa. Amin.